Elkarrera gina, lehenengo unitatea, atarian, gozegaraiko kontuak bi. Gaztetan, gogoratzen dut, azteaz genetan, hamarikin nola joaten nintzen ordiziako feriara. Guk plazan postua genuen eta rautzak, gaztak, babarrunak, babatzikiak, garbantzuak, erregezagarrak saltzen genituen, bertako jakiak. Hor diziara joatik ginen azte azkenero, amarekin erostera, gero, handik etorri eta plazan saltzeko. Goizeko bostetan hartzen genuen trena. Hor dizian erosketak egin, hor gabete eta berriro ere herrira. Behin batean, hor gento zela, iritsi ginen errira, eta trenetik jaitxi eta han etorrizitzaikun guardia zibila. Gerra zen eta kontrabandoa zegoenez, han ibiltzen ziren dena miatzen. Gertatzen zen gure herrian mohen komentua zegoela eta aietako asko goierri zirela. Haien etxekoek bazekiten gure ama asteazkenero joaten zela horbiziara.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 Ire chiquinen ordiziatik genero guztiarekin eta guardia zibila etorri zitzaigun. Erositako gauza guztiak mihatzen hasi ziren eta baserritarrek amari emandako babarrun poltsak hartu zizkioten kontrabandoa zelakoan eta kuartelera eramant zuten. Azez gurea. Neskak oskorra nintzen, artean, baina neure honetik atera nintzen, eta aurregin nien guardazirilei. Esan nien, amak, etzuela ezerregin, eta aske usteko, baina eraman egintzuten. Orduan korrika onzantziagoren gana joan nintzen, errikoa paisaren gana, eta zegertatu zen kontatu nionean, Nirekin etorri zen kuartelera. Sargentuarekin hitz egin zuen, eta azkenean, ama aske utzi zuten. Ah, eta paparrun poltsak bueltatu egin behar izan zituzten,